Hej och välkomna till denna veckans podd. Vi har en vecka fullspäckad med poddar som kommer ut för vi är ju mitt i stilla veckan och vi ska prata idag om påskdagen. Så än en gång varmt välkommen till dig som är ny som inte har hört på oss innan så finns det massor med olika avsnitt att tillbaka till och lyssna på om man är intresserad. Våra poddavsnitt finns på Acast. Man kan också googla sig fram till tolkning pågår och lyssna på våra poddar på nätet. Men jag är ju aldrig själv som, som talare här utan vi har ju alltid en ny gäst med oss varje, varje vecka. Och denna veckan så får ni ju höra flera gäster Men jag sitter här med en gäst Och jag sitter här med Anna Nilsson Hej Anna, varmt Hej. välkommen att du vill vara här Och eh, diskutera påskdagen med oss Vilken, vem är du? Eh, jag är dels teologstudent Du studerar teologi, ja. studerar du här i Lund? Ja, det, det gör jag du. Mm. Mm. du jobbar lite också eh, Vid mm. sidan om dina studier, vad arbetar du? Då jobbar jag på inom psykiatrin. Vad mm. gör du där? Jag är skötare på en nätstörningsavdelning. Mm. Och jag vet också om att du är engagerad i många eh, organisationer. Men framförallt en som du är ute och föreläser. Mm. För olika organisationer och företag. Om vilket, vilken organisation är det? Det är Först och främst är det Kedo. Som jag är ute och föreläser för. Men också en del för frisk och fri. Vad är, kan du berätta lite om organisationerna, vad mm. de står för och vad de arbetar med? KEDO arbetar med att sprida kunskap eh, och att minska alla missförstånd vi har kring ätstörningar och självskadebeteende. Och frisk och fri jobbar med ätstörningar spännande. Mm. Vi kommer att återkomma till dina, dina ja. områden när vi diskuterar eh, den här bibeltexten. Och det här är till bibeltexten till påskdagen och vi har ju eh, det Johannes-texter som vi, vi följer den här årgången. Så jag tänker ur Johannes-evangeliet kapitel 20, vers 1-18 till skulle du vilja läsa den för oss? Absolut. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa det till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven.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 utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in han som hade kommit först till graven och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen men Maria stod och grät utanför graven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 påskdagen och temat är Kristus är uppstånden och vi börjar liksom i hela påskpendeln och tittar över den här stilla veckan och hela rörelsen från då som det var i söndags, lång långfredagen och sen påskdagen. Vad har, påsk, har påskdagen någon speciell betydelse för dig? i den här i, i kyrkoårets rytm, så att säga, i påskens rytm? Oj, det har jag nog aldrig riktigt reflekterat över. Mer än att jag brukar ofta sjunga med gospelkör ja. um, just på påsknatten. Ja. Och att vi brukar försöka liksom belysa just den här övergången um, från död till liv. Ja. Um, vilket har varit häftigt att göra. Um, men jag har nog aldrig riktigt funderat på själva... För mig personligen. Mm. Mm. För det här är ju på något sätt klon i, mm. i den kristna teologin. I den kristna tron på något sätt det här med att mörkret aldrig ska vinna. Mm. Det slutar inte i långfredan. Det slutar inte i mörkret. Det slutar inte i döden. Utan det finns liksom... Alltså ljuset kommer tillbaka genom uppståndelsen så på något sätt kan det som eh, saknar mening få mål. Alltså, alltså att det, både mening och mål kan få smälta samman på något sätt och allting, att det finns en väg till att på något sätt att eh, det brustna ska kunna, kunna eh, bli helt, det låter lite floskligt, men i alla fall kunna på något sätt eh, lagas lite. Mm. Och på så sätt nu när du liksom säger det så um, så kan jag se hur jag nog, um, alltså under påsken och alla de här dagarna um, har tyckt att de här dagarna är jättetunga och jättejobbiga och att mm. jag bara har längtat till söndagen. Till påskdagen. Ja. Mm. Att jag faktiskt har gjort det. Ja. Jag har haft um, uh, nästan väldigt mycket um, ångest över den här törnekronan. Ja. Var, eh. men, men, kan, men, berätta, vad då ångest över törnekronan? Jag tycker den är lite läskig. Tycker du den är läskig? <laughs> jag ja. tycker ja. den är läskig. Ja. Um, första gången som jag märkte att jag nog var rädd för den, det var uh, när min mamma jobbade som vaktmästare i kyrkan. Ja. och um, Inne i den här lilla skrubben då, där det hängde, där alla kläder och så hängde så låg denna på hyllan mm. och där vet jag att jag första gången när jag skulle gå och hämta någonting i den här skrubben så var det den som mötte mig och, okay. eh, och att jag fick eh, jag blev rädd, jag blev det jätterädd mm. Mm. och då tänkte jag bara det är någon som kommer och sätter den på mig eller något <laughs> <annat>. <laughs> okay. Ja, men, men, men, men det sitter kvar alltså, mm, så som känns Det, känslor, det. Alltså, vad spännande, mm. för att Jag, jag upplevde själv alltså samma rädsla Med långfredagen när jag var barn mm. eh, Nu är jag ju en bit äldre än vad du är eh, mm. Och jag är från eh, Den bläckiska landsbygden Och det var verkligen långfredag mm. Alltså så hela dagen när, alltså så, Det var inte alls så att man tvingade Sitta liksom, och, och begrunda Jesus död men då på den tiden när vi bara hade liksom två tv-kanaler eh, och i vanliga fall så började de sända liksom på eftermiddagen alltså det fanns inga tv-program på förmiddagen Oj, Nej. Ja. Nej, det var så. Eh, och det var också väldigt tunga tv alltså så, det var liksom dokumentär om, om Jesus liv om död på, på, man spelade inte alls. Man drog ner på liksom, eh, musiken som skvalade från radion. Det var mycket var det liksom. och Allting var stängt och man skulle inte ut och leka. Och jag vet att mamma hon, hon, hon tjuvtvättade ibland. Alltså så, hon tvättade och städade. Liksom. Det var ingen som såg vad vi gjorde hemma. Så det, man skulle egentligen ta det lugnt. Men hon hängde aldrig ut tvätten om det var fint väder, om det var en sen påsk för att då skulle grannarna se liksom, att hon tvättade på långfredagen. Och det, det var inte så där religiöst utan det var mer så traditionellt. Liksom, att man skulle ändå på något sätt ta hand om den här uh, dagen. Mm. Eh, eh, och Jag tyckte nog långfredagen var tung och också det här med törnekronan var nog liksom Alltså det var så mycket, så jag var nog rätt så rädd för fysisk smärta mm. När jag var barn eh, Och tänkte nog rätt så mycket på just det här korsfästelsen Och, och allt det lidandet, alltså den fysiska lidandet Så jag tyckte det var läskigt Idag, idag så är jag mer <coughs> som präst och vuxen Så tycker jag det är mer läskigt med påskdagen på ett sätt <laughs> och det är just att. Nej, men det är just det här med förkunnelsedelen att det, på något sätt så är det mycket lättare tycker jag att eh, eh, predika långfredag. För vi alla människor har verkligen varit i, i olika mörka delar i våra liv. Mm. Och jag tycker det är svårare att predika påskdagen eh, för att det gör så rädd. Det ska bli så floskligt. Och också för den människan som just nu i livet befinner sig i långfredagen och sitter i församlingen. Det kan bli så. så det kan alltså, alltså så, jag är så rädd att det ska väcka någon form av liksom anstöt i människan att jag liksom, ja, men liksom ja. be en bön så blir allting bra för så enkelt är inte livet mm. det är ju verkligen inte så enkelt man önskar och, och hoppas och ber att mm. det skulle kunna liksom vara enkelt men man får aldrig släppa det här tron på att det ska bli bra så idag så, så denna när vi ska prata om skrämmer mig lite och därför är jag så otroligt glad att du är här idag Anna och pratar för jag tänker att du jobbar också med människor som har, eh, har mött och också eh, är i eh, mörka perioder i livet. Både inom, inom vården där du är, eh, men också med det ämnet som du föreläser om, om, om, om eh, eh, självsvält och självskadebeteende. Mm, och, och jag tänker så här typ att, kan du känna igen det där jag säger, du ska... du det är en sak att föreläsa om fakta. Men du ska också på något sätt förmedla en påskdag. Tänker jag. Mm. Alltså, typ att typ alltså, Det är inte omöjligt att faktiskt få det bra. Mm. Det är inte omöjligt att, att, att, att, alltså, att kunna bli frisk. Mm. Eh, eh, provocerar du? människor i det? Alltså så, eller, alltså, hur, hur är det att, att föreläsa om hoppet i den kontexten? Ja, Det beror nog väldigt mycket på vem det är jag möter. Jag vet ju själv när jag var drabbad av ätstörningar och självskadebeteende att jag kunde bli väldigt eh, provocerad av de som sa att eh, ja, men det kan bli bättre eller att eh, ja, men du måste vilja mm. bli bra. Mm. Eh, att sådana saker har provocerat när man är i det. Ja. Eh, och idag säger jag ju samma sak till de som är drabbade. Ja. För att jag vet att det kan, att det, det ligger någonting i det. Mm. Det är spännande. Mm. Det är superspännande. Så att det, vad, vad... Gör du någon skillnad på att du är du Att du har en En, en genomlevd Erfarenhet mm. Märker du att det gör en skillnad för människor du möter Att hej här Här kommer jag Jag har eh, själv erfarenhet av både Ätstörning och självskadebeteende Ger det dig Blir du, blir du extra myndig mm. Det tror jag nog att jag får säga ja. um, Jag eh, Jobbade tidigare på ett sätt då jag mötte eh, patienter inom vården mm. utifrån att jag, just för att jag hade egen erfarenhet. Ja. Och eh, när jag sa det så blev det en helt annan stämning i rummet. Mm. Det var någonting som, eh, det, det var något som hände. Ja. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad, mm. eh, men eh, det var magiskt ja. verkligen. Du pratar om, pratar, när du pratar om möte människor om tro när det kommer till det här med uppståndelsen mm. är du är, hur möter människor dig när du blir du alltså så, För Vad som händer i den här bibeltexten är ju verkligen att Gud på något sätt går emot all naturkraft eh, som går att en, en människa som är död blir levande, mm. att Jesus blir levande eh, Är det här en enkel enkel kontext att prata om ute i det offentliga rummet. När man pratar om tro. Mm, det är väl lite både. Alltså, ja. Det kan ju vara väldigt svårt. Beroende på vem det är man pratar med också tror jag. Mm, jo, för vissa. Um. Mm. För jag upplever ofta så här typ att när man, när man på något sätt... Eh, det är inte alltid man har prästkrage på sig Och när man träffar människor ute Och ute i det offentliga Så och när man berättar att man är präst Så eh, kommer oftast De här frågorna först Så du tror mm. på detta Att det som inte kan hända, det händer mm. Att Gud gör eh, eh, Väcker eh, döda till liv Alla de här miraklerna Som mm. man pratar om eh, Får du också De, de reaktionerna? Ja, fast nästan åt andra hållet hur menar du? att eh, men tror du verkligen på någon gud som gör så mycket ont oh, tänk oh. på alla katastrofer som händer mm. eh, allt som eh, många blir utsatta för mm. att, eh, att människor jag möter istället ifrågasätter det mm. eh, på det hållet det är spännande för jag tycker också att den här, hela, hela påskens pendel gör att Gud verkligen vill vara med oss mm. och försöker liksom vara här. Eh, ja, det går genom hela Bibelns <laughs> pendel från gamla testamentet. <laughs> det blir liksom kanske tydligare nu. Ja, precis. Att, nej, nu, får, nu får vi liksom fixa det här så att alla människor ska kunna ha det så bra som möjligt. Så nu får, vi liksom, nu får jag bli människa. Mm. Eh, Hej, här är jag. Mm. <laughs> eh, eh, och och jag tänker om vi går tillbaka till den här bibeltexten eh, som, som du läste Finns det något, något, något där som du fastnar för? Det är nog änglarna tror jag mm -hmm. mm. Varför då? Men det, det är bara något lugn mm. Något hoppfullt något tryggt, kanske. Ja. För i de tidigare, alltså så, de, i, de, i de tidigare evangelierna. Johannes evangeliet är det, det som skrevs sist av mm. de fyra evangelierna. Eh, där nämns det väl bara som en man med vita kläder. Mm. Eh, och, och sen så har Johannes då kompletterat med att det är änglar. Mm. Och jag, jag är inte själv så där jättesäker på, på om det är änglar. För jag tänker den här standardrepliken Var inte rädda yeah. den, den, är, den är inte med Nej men, just det Men det är rätt så fint Liksom att, att, att, att, att eh, Sen det blir den här Men någonting som lyfts fram oftast i, I det här är ju det att det var kvinnor mm. som, som Fick budet yeah. Att gå ut och förkunna Och de nämns ju inte så ofta Annars de gör ju inte det. Nej. Och här nämns det också vilken av kvinnorna det var. Och det var mm. ju Maria från Magdala. Mm. Och det kan man väl tycka är lite extra mm. härligt att mm. med Marias historia där hon har bakom sig ska få lov att och gå ut och, och förkunna att eh, Jesus lever igen. Precis. Det som stör mig är ju det här att typa ting inte känner igen Jesus. Mm. Jag tycker det är jätte irriterande. Jag, jag, jag, alltså, jag tänker så här typ att när man, när man har någon som man har varit nära så länge eh, jag tänker ibland alltså, du sjunger ju i kör mm. du har hört själv din körs inspelning yeah. hör du din röst ibland? Ibland. Ja, alltså på något sätt så är det precis som att det finns något igenkänning som bryter mm. igenom mm. Eh, och jag menar det är precis som alltså, om man är i en crowd och så är, så, så är det liksom man ser någon man känner sticka ut mitt i alltihopa där mm. det, liksom, ja. det är något man känner igen ja och jag, jag tänker så här typ att, alltså så jag stör mig lite grann på det att de inte känner igen Jesus jag, jag, vet, jag, jag kan inte släppa det riktigt jag, jag vet inte varför det sitter liksom lite grann som en irritation mm. i mig ja det kan jag väl hålla med om men jag tänker nog att Ja men det är klart att han ser inte ut som han gjorde då. Varför inte då? Det var en väldigt bra fråga <laughs> <laughs> Jo men, ja, men jag tänker så typ att ja, men, Har han förändrats Till utseende? Någonting? Samtidigt så kan jag känna så typ att de, alltså, Det gör ju också alla människor runt omkring Så mycket mänskliga mm. Vilket är en befrielse tänker jag Att jag menar Alltså Om någon har dött mm. Alltså, det finns inte en tanke på att, eh, alltså att det är oåterkalligt på något sätt Nej. att man ska kunna få tillbaka någon som hade även även om många av lärjungarna har varit med när Jesus uh, har väckt mm. dödat liv igen eh, så fanns det säkert tvivel på om var personen säkert död och sådana saker för att allt det där är omöjliga det, det ältar vissa människor liksom, fram och tillbaka <laughs> ha, har det här, var det verkligen så och hände det verkligen på detta sättet så det är mycket möjligt, de har haft sådana diskussioner men jag tänker liksom att det gör ju också så mycket mänskliga att, liksom att vi kan inte förvänta oss Nej. att vi ska liksom träffa, träffa Jesus igen eh, och det, det eller jag. att vi gör det hela tiden ja. eller många gånger men ja. att vi inte känner igen och där är det ju verkligen som alltså så, det här är ju liksom det är ju den spännande, det är som den dagen som vi kallar påskafton, det var ju liksom eh, judarnas vilodag för det var ju lördagen mm. Och där fick ju ingenting hända. Nej. Det fick ju inget ske. Eh, där fick man verkligen inte tvätta och hänga ut <går> tvätten. Utan <går> skulle man bara ta det lugnt och respektera vidodagen. Det är ju sabbaten. Mm. Eh, och jag, jag tänker att eh, alltså, det måste ju ha varit ett fruktansvärt vakuum som har spänts eh, eh, och tagit sin boning i, i alla som var runt omkring Jesus. Jag tänker... Man har precis flytt ifrån soldaterna, man lever gömd, eh, man är på flykt. Flykt ifrån eh, det romerska rättsväsendet, mm. för de vill ha tag på en. Mm. Eh, Jesus är avrättad. Eh, är det här slutet? Vad händer nu? Allt det vi har gjort, allt det vi har kämpat för, allt det vi har trott på. Eh, och så plötsligt bara så fimpas det. Liksom och mm. eh, Också den rädslan Var, var en av dessa människor Som var runt Jesus Var de än befinner sig så måste de ju Vara gömda och leva I en otrolig rädsla mm. Tänker jag eh, Och där Och det är också De rösterna får man inte Riktigt höra i Bibeln Men alltså så för mig så måste det alltså Tänker jag liksom den den spänningen som fanns mm. eh, på att nu är det kött, mm. Det är slut. Yeah. Det måste vara otroligt eh, starkt. Um, och det gör ju också liksom på något sätt att okej, okay, ja, man kanske inte ser vad man har framför sig. Nej, precis. Och det kan vara mer logiskt än ologiskt. Mm. Kanske är det så. Något som jag, som jag eh, brukar fråga de som, som jag samtalar med är att om bibeltexten står för sig själv mm. om du skulle gå ut och, och visa den här texten för människor på stan mm. står den för sig själv eller behöver den en utläggning ja, kan jag kan nog känna att den kanske behöver en liten utläggning varför då jag vet inte om det är för att vi precis har pratat om det i skolan att vi har <laughs> jobbat med de här berättelserna okay. och verkligen granskat de olika evangelierna. Ja. Um, vad sticker ut för Johannes evangeliet då? Att Jesus vet vad som kommer att hända. Att, uh, att han säger nu är det fullbordat. Uh -huh. I de andra evangelierna är det är det ju mer han söker ju Gud mm. eh, var är Gud nu ja. eh, och han ber om hjälp ja. men inte Johannes Nej, Nej. Det finns ingen kunskap där, mm. alltså hos honom alltså mm. precis som det är någon dold kunskap mm. alltså som på något sätt skiner igenom mm. Precis mm. Behöver det, alltså, alltså om man jämför med de andra gäller texterna. Det här med att, liksom, att man behöver någon form av förklaring till texten om man skulle dela ut den, eller, eller någon utläggning. Gäller det specifikt Johannes, tycker du, eller gäller det alla fyra? Ja, det är nog alla fyra. Mm. För det som jag fastnar lite i när Aha. vi, när vi då har tittat på de här postberättelserna det var att Pontius Pilatus ville ju inte egentligen mm. korsfästa honom mm. eh, folket sa korsfäst honom mm. och då säger han i stort sett bara ja men okej okay då ja. det fastnar jag i att vad hände där eh, när han inte tyckte att Jesus var skyldig till någonting nej mm. ja precis det är nog därför jag tänker att det behöver lite mer äh, berättelse. Det, det behöver sin kontext från mm. vad som har hänt innan. Precis. Mm. Hade jag inte jobbat med detta nu i skolan ja. så hade jag kanske inte tänkt på det lika mycket. Nej. Nej, för jag tänker också liksom så här det stora. Det stora är ju inte alltså på något Det stora är ju inte jo, jag ska inte säga vad som är stort och inte. <laughs> men, men många hänger också på det här alltså, mirakeldelen. Mm. Att Jesus blev levande igen. Mm. Uh, jo, det är superstort mm. <laughs> Men Men det jag tänker också. Uh, allting hänger ju ihop. Mm. Och jag tänker. Uh, när vi tittar vid filmatiseringar. När man ser ser den här filmen Hunger Games till exempel. Mm. Så uh, i första delen. Det är ju en trilogi. I första delen så uh, finns det ju. Uh, är USA uppdelat i olika distrikt om mm. uh, man har hungerspelen okay. och man väljer ut en, en, en, en av manskön och en av kvinnokön uh, det kan vara barn till vuxen, spelar ingen roll som ska vara med i de här hungerspelen och alla de här distrikten får vi det slåss mot varandra i hungerspelen och den som vinner det är den som kommer ut levande Mm, som har slåss på liv och död och den är en rätt så ung flicka från ett distrikt som väl ser ut eh, och hennes syster mm. eh, stora syster går in eh, som frivillig eh, och offrar sig själv för att ta hennes plats för att, för att rädda sin lilla syster eh, och det är så stark scen det där, det är en mm. så otroligt stark scen och jag tänker att och det, är ju, det, är ju, det är ju hela det som Händer att, att Gud Väljer Att gå in Och offra sig själv för mm. vår skull yeah. För den största kärleken skull Den kravlösa kärleken Som sen på något sätt får en En, en helhet eh, Där allting Kan bli Förlåtet mm. Efter uppståndelsen det är så otroligt kul. Eh, Jag kan liksom inte <laughs> hitta orden, orden eh, för, det, för den här förtätningen som, som händer på, på, på, på påskdagen. Eh, att graven är tom. Mm. Um, och det som är också spännande är ju liksom att vad ska man säga, här handlar det om tro. Ja. Eh, här kommer det väldigt, alltså, Vi vet väldigt mycket ända fram till äh, gravläggningen till Långfredagen. För romarna var ju otroligt duktiga på att dokumentera. Mm. Eh, så vi vet ju rätt mycket. Men vad som hände sen efter Långfredagen, det som står sedan beskrivet i Bibeln. Alltså, eh, det är inte dokumenterat på annat håll mm, utan nej, där handlar inte. det mycket om tro. Mm. Eh, och det gör också liksom. Eh, jag är, rätt så, jag är rätt så stolt över det att vi har burit det, det så länge. Så att, eh, ska, du gå, ska du själv gå på gudstjänst på, på söndag? Absolut. Vad skulle du vilja vad skulle du vilja att predikanten predikar om? Oh, det vet jag inte. Jag är så spänd över att jag får första gången ska fira påsk i domkyrkan och få ah. följa det här. Okej, okay. så du följer påskens gudstjänst här, ja. I, ja. ja. Men, men skulle du, alltså om du själv skulle predika vad skulle, vad skulle du vilja Vad skulle du vilja börja i texten Oj <laughs> Ja det Det vet jag faktiskt inte Den skulle jag nog behöva tänka en vecka på Du mm. mm. vill börja englarna? Ja det skulle jag kanske mm. Någonting som jag tycker är spännande också Det är det här Vad vi hör När vi läser bibeltexten texten. Mm. och när du kommer till Jesus röst när han pratar med Maria ja. vad är han i för sinnesstämning då? Hur hör du hans röst? Är han tydlig? Är han arg? Är han lite sådär uh, klappar på huvudet men uh, varför gråter du kvinna? Eller är det liksom, varför gråter du kvinna? Alltså är, det, är det är det empati? Så att, är, har, har du, har du funderat någonting? Alltså, Jag Känner nog lite ja, men, Lugn och, och mer det här att ja, men Varför gråter du? Jag är ju här uh, Lite den känslan Får nog jag mm -hmm. Hajar han att hon inte hajar ja. ja Jag är rätt så säker på att han hajar Att hon inte hajar Ja, ja vad är det då Både Johannes Vill berätta för oss genom sitt evangelium vad Gud vill ge oss Genom den här Påskdagen Vad är det vi ska haja Vad ska vi ta till oss Om vi ska summera den här dagen mm. Dels Tänker jag nog att Vi som medmänniskor Vågar Räcka ut handen till den Som kämpar just mm. nu Och att jag Också kanske vågar Ta med människans hand ja, för det är ju som så att när någon står i långfredan mm. så kanske jag står i påskdagen Precis. då är det jag som sträcker ut min hand ja. nästa gång är det jag som står i långfredagen mm. och någon gång, och någon av människorna runt omkring mig ja. det är och så det sant. krävs rätt så mycket mod för att göra ja. det från död till liv mm. och där, där pendlar vi också i våra liv tänker jag att man träffar oftast eh, den här eh, vad ska säga, sitt innesta träffar man ibland alltså så, eh, när man känner att man inte orkar leva mm. att man bara överlever på något Precis. sätt man kämpar för överlevnaden mm. och det är också ett sätt att inte vara vid liv mm. eh, och, och just vid den stunden kan det vara viktigt med att det finns en medmänniska som möter min blick. Ja. Det kan vara avgörande. Precis. Från död till liv. Från att överleva till att leva. Från mörker till ljus. Från att aldrig släppa hoppet om att ljuset kan komma in och bryta in. Genom den minsta lilla springen i mörkret. Detta har vi burit. Detta hopp. Som Gud har givit oss Detta kämpar vi med på många olika sätt Kring vår värld Alla människor på olika sätt Detta bär vi vidare Det har vi fått vi Från de som har, har bett Och hoppats I eh, generationer tidigare oss, Detta ber vi Och lever med idag och Detta ska vi också lämna vidare In i framtiden Men vi ska också få fira det Absolut. ljuset på söndag mm. på påskdagen och med detta så får väl jag och Anna önska er allihopa en glad påsk, glad påsk.